Jabur 122 dari ayat satu sampai sembilan nyanyian Jara Daud. Aku suka cita apabila mereka berkata kepadaku, marilah kita masuk ke rumah Tuhan. Kaki kami telah berjejak dalam kawasanmu, wahai Batu Mekadis. Batu Mekadis telah dibina sebagai kota yang padu, padat dan mampat di sana suku-suku pergi suku-suku umat Tuhan kepada kesaksian Israel untuk mengucap syukur kepada nama Tuhan takhta-takhta ditempatkan di situ untuk penghakiman takhta-takhta keluarga Daud berdoalah untuk kesejahteraan batu Mekadis. semoga makmur mereka yang mengasihimu semoga kesejahteraan meliputi kuasa-Mu dan kemakmuran memenuhi istana-istanamu untuk saudara-saudara dan teman-temanku. Aku akan berkata sekarang, semoga sejahtera di dalammu kerana rumah Allah, Tuhan kita. Aku akan berusaha untuk kebaikanmu.